Степан біжить вулицями Берна За ним біжать нестримно наближаючись Швейцарські повії Як фурії та гарпії На картинах великих митців Волосся їхнє скойоджене, Очі блищать Штучні нігті чекають на жертву Ось їм удається наблизитись Але Степан пришвидшує свій біг А от він гепається Послизнувшись на винятково чистому асфальті і тоді сумочки відходжують його по голові. Уранці Степан мав подряпаний писок і втомлений вигляд. Ха, я ж тебе попереджав. Не лізь їх знімати, вони уникають публічності, сказав мстивий Ігорко. Степан зітхнув, з'їв від хвилювання ресторанну булочку і запропонував Ігоркові половину коштів, виділених на відрядження, за те, щоб Ігорко про цю історію мовчав. Якраз. Ой, цих коштів мені ледь вистачило на один день. А хіба міг я замовчувати таку чудову історію і ховати її від людства? Я кажу, що це було б злочином, якби Ігорко сховав таку історію від людства. Папа Степане, до завтра, абсолютно серйозно, каже Ігорко, заливаючи в себе останні грами горілки. Все, спимо, повідомляє він мені і миттєво засинає. Я ж дивлюся на будильник і розумію, що забув, як його заводити. Знаєш що, питаюся в будильника. Ти вже стільки в мене мешкаєш, що міг би і сам, без моєї допомоги заводитися. Я дивлюся на свої руки. А ви, взагалі, зрадники, Ну як можна забути такі прості речі? Не розумію. З цими словами поринаю в сон. Коли я виходив з убиральні, то наштовхнувся на Ігорка у трусах. «Воруши батонами!» невельми люб'язно промовив він до мене. «Не сам удома!» Вранці сперечатися мені не хотілося. Ну, втім, який це був ранок? Майже дванадцята година. День. «Збирайся хочеш!» Намагається перекричати зливний бачок Ігорко. Я збираюся. В тебе праска є? Я кажу, що мусить бути в шафі. Ігорко відкриває шафу і випускає Мартіні. О, а хто тебе сюди запхнув? Питається Ігорко в Мартіні. Але той уже подався до кухні полювати на харчі, залишені на столі. Але там нічого немає. Це я розумію з його ображеного нявчання. Я відчуваю голод. Будемо жерти на роботі. А що там іще робити? Поїхали. Ігорко дуже поквапливий і злий. А ти чого такий лютий? Запитую. Він всідається в машину. Я, коли попиячу добряче, то на ранок завжди такий. Ти на мене не зважай. Не варто. Окей. Не буду на нього звертати уваги. В машині ми так само мовчимо, як учора, і мені здається, що ми їдемо до мене, що я ще не чув усіх цих примарних історій про своїх колег. На секретарському столі Лежить кубка паперів із притороченими маленькими клаптиками з однаковим написом «СВ Коваленку» – до виконання. «СВ Коваленку» – до відома. «СВ Коваленку» – тримати на контролі. Та візерунчастим підписом. Секретарки немає. Секретарки немає. Сім я лізу в її шухляду і миттєво знаходжу коробку з чаєм у пакетиках. О, добре. Електричний чайник також є. О, навіть із водою. Не треба пертися до обиральні. Чудово. Я натискаю кнопку і чекаю за кутку з чорною чашкою в руках. Я спеціально обрав чорну, щоб не думати, що вона брудна. Чорна і є – чорна. Чай. Мій організм дуже хоче пити. Я роблю колток і випльовую все накилим. Тому що ніколи не пив чай із присмаком ковбаси. Це рідкісна гедота. Ох і смаки в моєї сучки секретарки. Я принюхуюся. Ковбаса. Я роблю контрольний ковток. І знову все випльовую на підлогу. Тієї самої миті, після одноразового постукування у двері, до приймальні заходить суб'єкт, який тримає папери біля серця. Він представляється. Едик – помічник Валерія Леонідовича. Протягую руку з доглянутими нігтями і має надзвичайно спокійний вигляд. Наче він Постійно бачить людей, які харкають на килими. А втім, може він мешкає в такому середовищі, або в минулому житті був погоничем верблюдів. Дуже приємно, кажу я, беру папери. Це ж мені? І показую йому на стілець. Але він підходить до чайника, принюхується. Це Христина вчора ввечері варила, мабуть, сосиски, а може й пельмені. Вона зустрічається з охоронцем Миколою, ну таким чорненьким, знаєте, підгодовою хлопця.